Broasca țestoasă și vulturul A fost odată ca niciodată, în adâncul junglei, un iazi. Aceasta era casa unei broaște țestoase, al cărei singur vis era să zboare. Tot timpul ea se gândea la o modalitate de a-și îndeplini visul. Era o junglă foarte frumoasă, cu multe păsări care zburau pe cer. Ele continuau să zboare și coborau doar când le era sete. Broasca țestoasă le privea îndelung Dorind și visând ca într-o zi Să poată zbura și ea alături de ele O, oh, privește ce frumoase sunt! Cât de fericite trebuie să fie privind lumea de acolo de sus Sunt atât de aproape de nori Se pot juca cu ei oricând doresc Cât aș vrea să pot zbura Țestoasa era din ce în ce mai neliniștită. Ea își dorea cu disperare să fie acolo sus Cu fiecare zi care trecea, visul său de a zbura a devenit mai mare și mai mare Apoi, odată, i-a venit o idee S-a grăbit la vultur și i-a spus despre planul său Vulturul stătea într-un copac Vulture, prietene! Bună, țestoasă! Îmi pare bine să te văd aici spune ce te-a determinat să îți părăsești iazul azi? Prietene! Ești cel mai puternic din întreaga junglă Poți zbura sus pe cer, mai presus de toată lumea Ai dreptate! Dar mă întreb, de ce ești atât de drăguță cu mine? Și de ce vorbești despre zbor? Braștele țestoase nu pot zbura Ce vrei de la mine? Păi, aș avea o dorință și doar tu mă poți ajuta să o îndeplinesc Înțeleg! Bine, spune-mi ce-ți dorești și eu voi face tot posibilul să-ți îndeplinesc dorința Vreau să zbor acolo sus pe cer și să privesc întreaga lume de sub mine Dar cum este asta posibil? Avem nevoie de aripi pentru a putea zbura Și dacă nu ai observat, tu nu le ai De aceea am nevoie de tine Mă poți duce acolo sus în ghearele tale și după un timp îmi dai drumul Apoi voi putea să zbor și să văd întreaga lume! Dar asta poate fi foarte periculos pentru tine! Nu te îngrijora! Nu mi se va întâmpla nimic! O să faci ce-ți spun, te rog! Bine, cum dorești! Pentru a-i dorința, vulturul a ridicat o pețestoasă în ghearele sale și a zburat. A mers tot mai sus! În sfârșit, visul broaștei țestoase de-a zbura s-a adeverit! Uită-te la asta! Cât de frumoasă este lumea! Aproape că pot atinge norii! Încă puțin și apoi îți poți desface ghiarele și voi zbura la fel ca tine! Ascultă-mă! Tu ești o broască țestoasă. Nu poți zbura! Nu este normal! Îți faci prea multe griji! Dăsfăți ghearele și privește cum zbor! Voi fi bine! O să vezi! Vulturul a încercat să-i explice, dar Țestoasa nu a ascultat. În cele din urmă, Vulturul a zburat și și-a desfăcut ghiarele. Așa cum era de așteptat, Țestoasa a început să cadă. Wow! Și eu pot să zbor! Este cea mai tare zi din viața mea! <laughs> oh! Oh! Nu zbor! Cad! Ajutor! Vulture! Ajută-mă! Prinde-mă înainte să cad! Sestoasa a fost acolo sus datorită vulturului. Dar fără aripi, cum ar putea să zboare? A căzut pe pământ cu o bubuitură puternică. O, oh! Oh, mor de durere! Ce am făcut? Sunt atât de prost Vulturul a încercat să mă avertizeze Dar eu nu l-am ascultat Am noroc că am această carapace pe spatele meu Fără ea, aceasta ar fi putut fi ultima zi din viața mea Cestoasa și-a înțeles greșeala? A realizat că este diferită Și că ar trebui să fie fericită cu ce are S-a întors la Iaz și a trăit fericită până la adânci bătrâneți Așadar, ai văzut cum a plătit sestoasa pentru greșala ei? Dar asta înseamnă că nu putem să avem visuri? Bineînțeles că poți avea Poți avea câte vise dorești Dar mereu alege visul pe care vrei să l urmezi Și alege cu înțelepciune Nu trebuie să ne comparăm cu alții și să încercăm să facem ce fac ceilalți cu toții suntem diferiți și asta ne face speciali. Trebuie să ne mulțumim cu cine suntem și cu ce avem.